Slava i zahvala pripada samo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavati i salam donosimo na posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alayhi wa sallam, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve one koji slijede u dobro do dana. Zatim, cjena, braćo, nastavljamo dalje. Autor nam govori i navodi po glavlja Rahimehullahu ta'ala koja ako ljudi upotpunjavaju, jel i usavršavaju taj tauhid, usavršavaju ostvarenje tauhida. Kako i na koji način da ga muvahidi, monoteisti, iskreni Allahovi subhanahu wa ta'ala robovi kako da ga iskristališu, kako da ga upotpune, usavrše i da ga ostvare na najbolji mogući način u svojim srcima i u svojim djelima. Kako da, taj, jel, da to ispoljavanje, veličanja, uvažavanja, poštivanja, slavljenja Allaha subhanahu wa ta'ala kako da bude jel, perfektno onako kako to Allah subhanahu wa ta'ala od svojih robova traži. Pa kaže, bab, la ju raddu men se'ele billahi ta'ala. Poglavlje, kaže, ne odbija se onaj ko te zamoli Allahom da mu nešto učiniš, da nešto za njega... Ne... Dakle, ne odbija se. Pa kaže islamski učinjaci, dakle, hada el bab, kaže, hada min ta'azim. Dakle, poglavlje ukazuje da se u srcu usadi. Znači, veličanje Allaha ide je to od potpunosti teuhida. Kad te neko spomene, opomene, zamoli Allahom subhanehu wa ta'ala, da to oko tebe izazove to poštivanje, tu ljubav prema Allahu, straho poštovanje prema Allahu, straho od Allaha, i nadu u Allaha la, da će te on, wa obilato nagraditi i da to što činiš tom čovjeku koji je od tebe nešto zatražio, da to bude samo radi njega uzvišenog i radi dakle, njegovog lica. Wa Kaže, hada, kane minat ta'azim illahi ta'ala at ta'azimul wajib alla yuradde ahadun s'ala billahi dželle ve kaže zbog toga je od znači obaveznog poštivanja veličanja slavljenja Allaha subhanahu ve taala da kada te neko zamoli Allahom upita Allahom traži od tebe dakle da te zakune Allahom subhanahu ve taala kaže es'aluke billah pitaamte allahum ili zakliniamte allahum da mi učiniš to i to da uradiš to i to Kaže islamski učenjaci, falae, juzu in kunta qadiran, kaže nije dozvoljeno ukoliko si u mogućnosti jel da ga za tu stvar odbiješ jer te, le, li anahu sa'aluk sa'anak bi azim zato što te upitao sa onim koji je najveličanstveniji i koji kod tebe ima najveće pravo. Pa je kažu od kristalnog, jasnog, čistog, potpunog tauhida, naكله dakle, monoteizma ispoljavanja vjere Allahu subhanahu wa ta'ala da kad te neko zamoli dakle njegovim imenom dakle Allahom ili njegovim bićem subhanahu wa ta'ala da se tom čovjeku odazoveš, dakle da se odazoveš da onaj da mu tu molbu, taj zahtjev da to uvažiš radi Allaha subhanahu wa ta'ala ukoliko si u mogućnosti kaže sami po ovom pitanju imamo tafsil imamo znači tafsil to jest malo, e, dakle, detaljnije obrazloženje. Jer ne mora da znači da u svakom slučaju moraš da postupiš na ovaj način. Neko ti kaže, tako ti, Allah, hajde učini. To je pogotovo što je to sad na našu veliku žalost na jezicima mnogih ljudi postala stvar koja je ono, eto, prosto se, na'ullu billah, to vidimo u praksi i vidimo onako po vanštini, a onaj Allah subhanahu wa ta'ala zna se ra'iran nasi, on je taj koji zna nutrine ljudi da dođu da svako malo traže. I tako ti Allaha, i tako ti Allaha, i treba, i kad ne treba, on onoga od koga traži, zaklinje ga Allahom, subhanahu wa ta'ala. Da li je čovjek, dakle, postavlja se pitanje shodno ovom poglavlju kojeg je autor postavio i vidimo da da se dakle, da je od čistog teuhida, od pravog teuhida, da je čovjek ostvario svoje obožavanje, vjerovanje, upućivanje i badeta samo Allahu, Subhanu wa ta'ala, to da ga veliča, slavi, uvažava, poštuje, na način kako nikog ne poštuje ni blizu ni blizu jer Allah subhanahu wa taala se ne upoređuje ni s kim pa kada neko upita treba dakle obaveza je da se odazoveš međutim postoje dakle detalji u ovoj meseli kaže prvi govor ima onih islamski učenjaka kako i kažu fa huwa an man saala billahi haram an yuradda mutlakan donai kutubi ta za moli zakuneta allahum haram je uopšteno da ga odbiješ ukoliko se u mogućnosti haram je da ga odbiješ drugi kažu je Men sa'ala billahi ustuhibbi ijabatuhu wa kurihra rduhu. Na kog te zamoli Allahom, zakunete Allahom za neku uslugu, za neku stvar, nešto tebe traži, kaže ustuhibbi ijabatuhu. Pohvalno je, preporučeno je da mu se odazoveš i da mu jel, naj, da mu tu molbu i taj zahtjev ispuniš ukoliko si u mogućnosti, wa kurihra rduhu. Kaže, mekruhe ili uh, pokuđeno je da ga odbiješ pokućena. Dakle imamo prvi govor koji kažu da je haram, imamo drugi govor koji kažu dakle da je onaj uh, dakle da je istihbab, da je mustahab, to je da je pohvalno i da je mekruh da se odbije. Međutim Šejhul Islam rahimahullahu ta'ala Ibn Taimija i drugi islamski učenjaci, kako se to navodi u među mol fetava, kaže uh, teģi, kaže kad je jebu kad la jegeb. Kaže može Čovjek da, da, da bude u obavezi da se odazove kada ga neko jel, onaj zakune Allahom, a može da ne bude u ob, u, onaj u obavezi. Pa imamo nekoliko tih dakle stanja i situacija. Dakle, prva jehrumu fiha rabdusa ili u prvoj situaciji kada je zabranjeno da se čovjeku ne odazoveš ako te zakune Allahom. Druga kada je mekruh, dakle kada je pokuđeno i traća kad, kad je mubah, kad je dozvoljeno. Kaže, fe ledi jehrumu situacija u je haram da se ne odazoveš, Dakle, onom ko te zamoli Allahom subhanahu wa ta'ala za neku uh, uslugu ili neki zahtjev, kaže i da te wadjaha li muajjenin fi emrin muajjenin, kaže ako ti se obrati za stvar koja je specifična i obrati se tebi ko pojedincu, a ti si u mogućnosti da mu to s lahkoćom, dakle, onaj, uh, da mu to obaviš, e i hasake bihada te wadjuhu da tebe izdvoji sa ovim pitanjem, Fuzalik al'amr dakle, u fuzalik al'hal dakl au toi situation obaveza ti je da se čovjeku odazoveš pogotovo ako je taj insan povjerljiv i ako insan koji stvar, znači stvarno ima neku potrebu i nešto i haram je da ga odbiješ haram je da ga odbiješ jer te je s'ala ka b'a'zam şey zbog toga što te je pitao i zamolio te najuzvišenijim gospodarom subhanahu wa ta'ala pa'anatabi da mu se odazoveš na tebi je da mu se odazoveš Kaže uh, habbu", a u yustahabu a pohvalnoje i sunnetje kaže ako dođe nekoji uh, da neki tojeh litra uh, napiše neki zahtjev koji je am, koji je opšten. Znaci u opšten zahtjev piše, ne, ne piše zahtjev primjera radi poimenice. Ne traži od tebe znači ne piše ti zahtjev ili ti ne traži ovako znači onaj verbalno na primjer da kaže evo onaj piše ne znam bratu Nerminu Birđožliću da mi se ne znam odazove na to i to da mi ne znam to i to pomogne za te i te stvari ukoliko je u mogućnosti haram je Nerku je da se ne onaj da se ne odazove a koga je zakleo Allahom, subhanahu wa ta'ala znači napiše ovako dođe ovdje u onaj u ovoj skupini dok mi drži dok mi imamo ders i uđe čovjek i kaže cijenjena braćo Allah vam svako dobro dao imam tu i tu potrebu a među nama ima dosta koji su u mogućnosti i neće biti otežano i neće sebi nanijet neku štetu da mu pomognu. Pa kaže, ko može da mi pomogne, Allah subhanahu wa ta'ala da ga nagradi. Dakle, lem ju aydin, nije rekao, tražimo tebe. Tražimo tebe, to je to, ti, taj, taj, odazavisen, to je to. Nego je dao ovako, pa kaže slamski učenjaci, u ovoj situaciji, mu ste ako se niko ne odazove, onaj, iz ovog ili iz onog razloga, kaže, me kruhje, onaj, da se... Ko pokuđeno je da se ne odazove, ako zna čovjek po sebi da u mogućnosti, dakle nije mu haram, ali je pohovalno da bude onaj koji je mubad, jer onaj koji će prvi da se odazove za tu stvar. I onda imamo kad je mubah, dakle kad je mubah, da se ne odazoveš, znači ovdje govorimo da se ne odazoveš, kad je onaj mubah, kažu islamski učinjaci, ako se za nekog zna da je lažov. Znači, na, ko što imamo... Na našu veliku žalost prosjačenje koje je onaj rašireno pa je više puta otkriveno i više puta se našlo da je to u svomu stvari jedna mafija i na to treba da se ukazuje i oni ne treba da se pomažu. Ne smije altita, ne smije emocija da nas savladava da te ljude je pomažemo a vidiš ga znači prolazi pored njega on puši. Prolaziš pored njega on puši. Traži ti pare i onda kupuje haram. U takvim situacijama može da bude i haram da ga pomažeš. Pogotovo ako znamo da su organizovana mafija, dakle oni koji se bave tim prosjačenjem, i znamo znači da postoji taj problem i da je to dokazano znači raznim argumentima u takvoj situaciji. Može da te kune Allahom do sutra, ne treba i nije ti grijeh, niti ti je pokuđeno da mu se odazoveš, da mu dadneš, da ga pomogneš, kao što u određenim situacijama može ti bude haram kao što u određenih situacijama, možda ti bude haram, džaba što te zakleo, ti znaš da oni to rade, to organizovani kriminal i ne treba da se odazivaš. Zbog toga oni koji pomažu sirotinju, koji pomažu miskine, koji pomažu, treba to da rade na provjerenim mjestima. Znači, ilhamdala, ima puno ti humanitarnih organizacija. Znamo svi jel, ljude koji su u lošoj situaciji, koji su u našoj blizini, bilo da su nam rodbina ili komšije ili slično, ili neko od provjerenih ljudi, pouzdanih ljudi koje mi znamo. Hoće da nam ukaže nekog da kaže taj, taj, ima upotrebije, pomozi ga, odeš i pomogneš. Međutim, vi što koriste Neulubillah i onaj i djecu, koriste znači taj taj neki svoj loš status i slično, a mnogi od njih su sposobni i da rade i da zarade u takvoj situaciji katekune Allahom subhanahu wa ta ta'ala, ne osjećaj grižu savjesti, nema potrebe da se osvrćeš na to i ne odazivaj se. To je dakle moja preporuka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Kaže, autor ovdje navodi hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam kao dokaz za ovu stvar. Kaže, men se'ele se billahi fea'atuhu. Onaj ko vas zamoli Allahom da mu nešto danete, vi mu dajte. O men iste'ade billahi fea'iduhu. Onaj ko, dakle, iste'ade, potraži utočište i zaštitu kod Allaha od vas, fea'iduhu. Kaže, vi onaj od njega se, jel odmaknite i pružite mu tu zaštitu neka bude siguran jer je utočište tražio kod Allaha subhanahu wa ta'ala ومن دعاكم فأجيبوه onaj ko vas pozove objasnit ćemo na što se onaj cila vi mu se odazovite ومن صنعا إليكم معروفا فكافيوه onaj ko vam čini nekakav hajr i učini vam dobro فكافيوه vi mu na to uzratite na taj hajr فإلا تجدو ما تكافيونه pa ako ne nađete nešto čime ćete ga jel nagraditi i na taj hajr mu uzvratiti فدعوا له حتى تروا انكم قد قد كافئتموه كاجي دوйте za njega dok ne vidite i ne osjetite jele da ste mu na neki način vratili i uzvratili taj maruf i to dobro koje vam je taj čovjek učinio kaže auto rahimahullahu taala rekli odnosno o ovom hadisu poslanika sallallahu alaihi wasallam kaže babla Dajte mu, ukoliko ste u mogućnosti, pojasnili smo detalje kako i na koji način. Kaže, kaže, onaj, ko traži zaštitu onakle, onaj, od Allaha, subhanahu wa ta'ala, onaj, traži zaštitu kod Allaha od tebe, kaže, vi mu tu zaštitu pružite i ili se od njega odmaknite, ili se od njega odmaknite. Imamo primjer, jel, da je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, jel, onaj, Kad je ušel, dakle, fi kisati Ljuveyni, odnosno Ljuveyni uh, jeh. Kad je došel poslanik sallallahu alaihi wasallam ko nje, uqtaraba minha i približioje se. Dakle, ona je rekla, a'udhu billahi minke. Kaže, Allahu tražim utočište od tebe. Kaže, feb anha. Pa se poslanik sallallahu alaihi wasallam odmaka od nje. I rekao, la kad istaradi Kaže, zaštitu si tražilo do noga kvijedai. Elhiqi bi ahliki. Idi sa svojom porodicom nemaš sa nama ništa, nemaš sa nama ništa. Pa u takvoj situaciji, dakle, da se desi da neko, onaj, hoće nekog da kazni, da udari, da ovako, da nakon imam kaže, tražim od Allaha zaštitu od tebe, čovjek treba odmah da se povuče u takvoj situaciji iz poštovanja, veličanja, slavljenja Allaha subhanahu wa ta'ala da da do znanja, da je, Njegovo veličanje, vjerovanje, ispoljavanje vjere Allahu iznad njegovog nefsa, a iznad njegovog, njegovih strasti, iznad njegove uhve, iznad njegovih dakle onaj iznad e, njegovih emocija. Kaže: "Vomen da'akum fa ajibuhu", kaže: "Onaj ko vas pozove, vi mu se odazovite". Kažu islamski učenjaci, ovdje se misli ako vas neko pozove na svadbu, Ako vas neko pozove na svadbu koja je halav, jel, je gdje to se po šariatskim uvjetima i slično, često postavlja se ovdje pitanje šta ću, ako me pozove, ono ne znam, miješana svadba, svadba sa muzikom, ovako, onako, ali to mi ne znam, rodbina, pa na ovaj ili na onaj način počinje da razlaže i obrazlaže u takvoj situaciji, ne da nije vađiv da mu se odazoveš, nego je haram da mu se odazoveš i da ga potpomogneš u tom, u tom, dakle, ovaj, činu, jer... Pazite, nije to stvar koja je materumu bih elbala. Ono koj, belaj koji je rasprostranjen, a to je da se u većini lokala onda dođu njemu krivo što neće da mu se odazoveš i što ga opomeneš na te neke stvari, kažeš nemoj da organizuješ svatbu koja je ima jehtila, toko je ima miješanje i slično, ako većovi malo koji mogu muziku bar da izbace, al ne može da izbaci miješanje. Pa dođe i onda Pokazu, po, pokušava da dokazuje, a kako, a taj taj lokal radi na ovaj način, a braća tamo sjede, a tebe sam vidio, tamo sjediš. Tu su stvari koje nametnute i ponekad nemaju halal alternative. neka čovjek radi neke koristi može dođe tu. Međutim, tebi ovo stvar niko ne nameće. Ti na svojoj svadbi možeš da praviš u slove kakve god hoćeš. Ne da mi babo, ne da mi majka. Nemoj da praviš svadbu nikako. Nemoj da praviš svadbu nikako, ko te tera. Znači ne moraš da je praviš zorom i na silu. Tako da, u takvoj situaciji ti si tu vlasnik, volim mu tasarif i onaj koji može tu te stvari da upravlja. Ti organizuješ svadbu, ti se ženiš i, nije, i ne možeš da kažeš eh, ali ja ne mogu zbog hatara ovoga ili onoga. I u takvim situacijama tim se ljudima ne treba odazvati. Tim se ljudima ne treba odazvati. Svakako da miješanje, znači mora da se izbjegava, drugo nije isto miješanje na svadbi gdje se svi mahsus spreme da dođu tu da se doteraju, da ne znam da se uljepšaju da ovako da onako, pa se tu desi to miješanje koje uglavnom bude onaj izbliza i onaj radi ti stvari i se dođe i nije isto miješanje, znači koje se desi. Radi neke potrebe da sedneš, imaš neki ne znam ručak imaš neku ne znam biznisa stanak i slično na mjestu koje je tako nametnuto, koje je tako djeluje, ma ta'ummu bihi al-balwa, ono što je opšti je ili opći onaj belaj koji je obuhvatio ove narode da više nemaju značiti takvi ne nemaš lokala gdje je to razvojeno i gdje može na ovakav ili na onakav način da se funkcioniše vrlo malo. Znači vrlo malo. Tako da onaj e, U takvim, Nije isti ovaj propis i nije isti onaj propis. A svakako da je uopšteno i da je bolje i prioritetnije da čovjek izbjegava i ova mjesta. Znači, gdje ima muzike, gdje ima mješanja. To što smo mi slabi u određenim situacijama, pa hajamo da sednemo, da izađemo, da odemo da popijemo kahvu i sl. Ne opravdava taj čin da on halal. I ne opravdava da je to dozvoljeno, nego Allah da nam popravi stanje. Kaže, ومن صناع إليكم معرفا فكافئوه. Kaže, onaj ko vam čini neki hajir ili neko dobro fekafi uhu, kaže, vimo na to uzvratite, Vimo na to uzvratite. Kaže, ova posljednja rečenica, kažu samski učinjaci, ima ovako, da kažemo, dosta jaku poveznicu sa kitabu teuhidom. Ima dosta jaku poveznicu sa kitabu teuhidom. Odnosno sa teuhidom, sa monoteizmom uopšteno, kaže, zbog čega? Kaže, onaj ko vam učini neko dobro fekafi uhu, gledajte mu na to dobro uzvratite ili dobrom, ili, dakle, materijalnim dobrom ako ti je učinio materijalno dobro, ili kaže, gledajte da to bude, jel, da se puno dovi za tog insana. Dakle, da se puno dovi za tog insana. Kažu sramski učinjaci zbog čega apostanik sa selem postiče da se novo dobro, da se uzvrati odmah, onako, da kažemo, instant i rapidno i što bolje i lepše čovjek može, i ona liko, koliko mogućnosti. Kaže, li ene fil umum zbog toga što u osnovi ili generalno, Čovjek, kad ti neko učini neko dobro, pogotovo kad ti učini neko veliko dobro, na neki na, pogotovo kad gledamo da je to sa strane imetka, da ti je nešto sredio, ili da ti je dao neke ogromne pare, ili da te nešto zadužio i sl. Osjećaš neku dozu, kako da kažemo, podređenost isprav tog čovjeka, znaš. Jer nekako on ti je učinio to dobro i ti onda kad ga vidiš svaki put, imaš taj vid poštovanja, neke stvari koje bi... Rekao nekom čovjeku i upozorio ga i slično, ovo me ne možeš, znaš, njemu biraš riječi, njemu tražiš ovo, njemu ovako, njemu tražiš opravdanje, i slično. Ovo čovjek mi kaže, učinio, haj, razumiješ, Men, uh, uh, uh, nije odna, jel, onaj, onaj ko nije zahvalan stvorenjima nije zahvalan i Bogu i slično, i onda tu čovjek nalazi sebi ta neka opravdanja i dokazuje onaj, Pa zbog toga, kažu islamski učinjaci, zbog toga je u takvoj situaciji propisano da čovjek od sebe odstrani to u srcu, to, tu neku poveznicu i to neko oslanjanje, taj neki ta'alluh, tu privrženost određenom čovjeku zbog imetka ili neke blagodati koju mu je Allah subhanahu ta'ala dao preko tog čovjeka, kaže, da li, ili da mu zvrati odmah da proba, jel, on tebi kupio neku hediju, nešto je pomogao ti drugi put daš hediju, jel, jel je to tehadu, tehabbu, udjeljujte hedije, voljet se i slično, ili kaže dovi za njega puno. Dovi za njega puno kaže dok u srcu ne osjetišel, na prema tom čovjeku to što ti je dao, to ne hamla da ga la na gradi. nisam sad dužan da ti ne znam budem pogrešan ne da ti da ti kažemo određenu stvar, učinio mi je dobro i ja sad ne smijem onaj da kažem određenu stvar. Ko što se dešava na našu veliku žalost, pogotovo se to dešava i to se dosta reflektuje onaj kod ljudi e, koji su ušli u određene sisteme, bilo da su to partije ili institucije, zbog toga što su im dali. Bilo da je to jedna vrsta zaštite ili ga je pustio da ne, da, da ne radi, da ga ne dira ovako, onako. I ona učini javni šrt. Kaže, pusti kaže, oni će nas poslije dirat. Pa ne moj, molim te, razumiješ. Ne radi se o tome. Allahov hak je preči da se kaže i da se upozori i da se upozori. Nema veze što će te dira. Džaba, molimo Allaha da nas ne iskuša. I čovjek ne treba da priželjkuje nevolje i da priželjkuje belaje. Međutim, treba da radi oprezno. Dakle, da radi kledaradi popravilima Kur'ana i Sunneta, a to su univerzalna pravila koja Allah subhan taala postavio za cijeli svijet i za cijelo čovečanstvo, ne smije po tom pitanju da se ustročava, svakako mora da bude po principima Kur'ana i Sunneta, ali ne sada se podilazi nekim velikodostojnicima koji u određenom trenutku imaju vlast ili nemaju vlast ili imaju određeni uticaj, određeni položaj i slično, ne ima la da međutim mora i da je Allah subhan taala popravim isti mora da se reaguje, mora jer čini javni šer Upozori na taj javni šar, kaže pa nemoj, to nis trebao to ovi, sad će nam ne znam poslati inspekciju ovako onako ili ova, sad će ga isterat, neće mu dat da drže hutbe ovako. Razumiješ, to nisu opravdanja. To nisu opravdanja, svakako da se vaga u toj situaciji, veća korist, manja šteta, znači te stvari stoje i ta ta pravila postoje u šarijetu. Međutim, mi smo i uzeli da su ta pravila u šarijetu, to je to znači, samo se tako radi, samo šuti na šer, da nešto ne bude da ova... ne može na svakih šar da se šuti. Ne može na svaki šr da se šuti. Mora određeni šr na njega, mora da se ukaže ovo ovako ne može, ovo je ovako ne može. I to je nezlonamjerno. Ljudi često misle da kad čovjek upozori na neke stvari, kad čovjek ukaže na određene devijacije, kad čovjek ukaže i osudi određeni čin, da je to atak na osobu, da je to atak dakle na tu instituciju, da je to atak na stranku, na političara, na ne znam, na lidera gaziju ovoga onoga, pošto kod nas vole te epitete, znaš da dijele i slično Nema to veze s tim. Niti iko udara njegovu ličnost, niti iko onaj, uh, osuđuje i na neki način degradira i, i, i onaj satanizuje ličnost određenog čovjeka, partije, ideje, institucije. Međutim ono što je šr, ukaže se na taj šer. O što je radio poslanik sa selem, niko se ne imenuje. Već taj šr, taj čin ne velja, to je devijacija. Ne može. Haram, završeno i to je to. Muzički koncert, ne znam, u centru grada organizuje taj i taj haram, ne može. Znači, na nama je da ukažemo, nemamo priliku da to spriječimo na ovaj, na na, ne može. Ovi organizuju, ne znam, neke pohode, ovamo, onamo, završeno, ne može. Ovi organizuju ovako, znači, ukaže se šeriatski lijepo sa dokazima da je ta stvar nije dozvoljena, I to nije nikakav atak, i to nije nikakva žestina. Kaže oni to malo žešće, znaš, <laughs> ta je žešće. To je, vidite, koliko su nam pali principi, pali su nam parametri, da mi na svaki šr koji su kaže, ako će se neko naljuti zbog tog šrra, neko će se naći uvrijeđen, kaže oni to malo, malo žešće, on to hoće da kaže. Ne radi se žešće, hoće da kaže, habibi, ne radi se o tome, nego se radi, znači, da je ta stvar zla i da je ta stvar loša i da mora na nju da se ukaže. Bez da se udara na nečiju ličnost, na nečiju čast, na nečiju metak, na nešto ne neovodobila, niko na to ne poziva. Ali određena stvar ne valja i kraj. Završeno. Dakle, to je cijena, braću, što se tiče ovog poglavlja, Allah, subhanahu teala, nebolje zna. Svjedeće poglavlje kaže Babun la yus'elu bi vođhi lahi illa l'đenneh Kaže poglavlje, kaže autor, rahimahullahu teala, ne traži se Dakle, Allahovim licem osim djenne, osim djenne. Cijena, braćo, vidimo, dakle, do da u mom po glavlju. autor ili poveznica u ovog po glavlju i ove rečenice sa kitabu tevhidom je i više nego jasna. Pa vidimo da autor, rahimahullahu ta'ala, hoće da nam kaže u kaže enne ta'azim sifati Allahi jalla wa ala min tahkiki tevhid. A poštivanje, veličanje, uvažavanje tih Allahovi subhanahu wa ta'ala svojstava, bilo da su to ona osobna koja su vezana za Allah i neraskidivo za Allahovo subhanahu wa ta'ala biće, ili da su to onaj svojstva postupaka El fi'lije koja Allah subhanahu wa ta'ala čini kada hoće i ne čini kada hoće da to moramo poštovati uvažavati onako kako nas je, jel, poduči Allah subhanahu wa ta'ala u Koranu i poslanik salallahu alaihi wasallam u časnome sunnetu Pa kažu, la yus'elu, kaže, ne pita se ili ne traži se od Allaha njegovim licem. Dakle, da kaže, gospodaru moj, takuti tvog lica ili molim te tvojim licem, kažu, na taj način ne traži se ništa osim dženneta, jer je to metlabul a'la, jer je to najuzvišeniji cilj, a to je da čovjek bude od pobjednika i da uđe i da uđe u džennet. I da uđe u džennet. Ovo subhanahu wa pa, ta'ala lice, najplemenitije svojstva Allaha Subhanehu wa ta'ala onako kako priliči Njemu uzvijšenom kako kaže islamski včanje kaže lice u jeziku maju vāđehu bihi ono jel onaj ka čemu se čovjek okreće dakle maju bihi wa hova medžme u ekferi sifati fil luga kaže i u arabskom jeziku voje svojstvo na kojem se skupilo najviše sifata, dakle najviše ovih uh, svojstava i čulo vida i čulo i, onaj, i, uh, i čulo sluha i, i čulo onaj mirisa i sve, sve je na licu pričamo jezički ne govorimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ittasafa nafsuhu bil wajh, ja sam sebe opisao i sebi potvrdio da ima plemeni lice. I najveća blagodat Allahovi subhanahu wa ta'ala stvorenja jeste da će gledati u Allahovo subhanehu wa ta'ala plemenito lice. Da će gledati u Allaha subhanehu wa ta'ala. I to je najveća blagodat koju vjernik može da dobije, da vidi i da osjeti u džennetu. Međutim, kako, na koji način, kaže, nuspitu zalike, izbate na'alemu aslel ma'ana. Kaže, potvrđujemo to uz gospodaru, kako on to sebi potvrdio, Na'lemu aslelma'na, znamo osnovno značenje, da je lice, lice, nije nešto drugo, nego je lice, lice. Neki kažu nije vajđ lice, nego je ličnost, nego je ne... Ne, vajđ je lice, Allaho subhanu lice. Walakin ali, kemalulma'na, potpunost i savršenost tog značenja, vol kajfije i kakvoća, Ne Nekilu dhalike ila alimihi tu stvar zna samo Allah subhanahu wa ta'ala. Ne ulazimo ni opisivanje, niti negiramo, niti upoređujemo, niti Allaha subhanahu wa ta'ala poisto vjećujemo sa, sa njegovim stvorenjima. Jer Allah jalla fil'ula kaže, lej seke mitlihi še'i şey, wa huve semi'u'l basir, ništa nije kao on, a on je onaj koji sve vidi i koji sve, koji sve čuje i sve vidi. Acijena, braču, ovo je, znači, kako kaže šeha ul-Islam ibn Taymiyata rahimahullahu ta'ala, kaže al-kelamu fil-sifat, al-kelami fil-dad, kako smo Allah subhanahu wa ta'ala. Potvrdili da ima svoje biće, ima svoje postojanje, svoje vujud, Ove stvari su nužno, njegova svojstva su nužno od njegovog bića i potvrđujemo i kako smo potvrdili Allah, ovo subhanahu ta'ala biće. Imamo, dakle, ahalu sunne je između dvije skupine. Ovo je bitna stvar da ponavljamo, jer svako malo dođu po, ne, nekakvi, ne znam, pojedinci, portali, pro, samo prozvani, a i oni koji imaju određene diplome i zvanja i titule, pa kažu muđesimska akida ili Uh, antropomorfistička akida onih koji Allaha subhanahu wa taala upoređuju, oslikavaju, zamišljaju kao njegova stvorenja, oni realu billato nikada niko nije rekao od imama selefa i onih koji slijede i onih koji to ona, koje oni optužuju od šejh ul-islama ibn tajmija, Muhammed ibn Abdul Wahhab, od Ibn Qudamel, Makdisi od uh, Ibn Qayyim al-Jawziya i drugih Dakle, klinike Niko to nije rekao niti je iko na taj način naudhu billah, allaha subhana ve taala o karakteriso i opisao već poznato je cijena braćo da ahlu sunna wal u svojim knjigama i u svojim dijelima, kada govori o Allahovim subhana ve taala svojstvima kaže nusbitu nusbituma kema vasaf allah bi nefsuhu potvrđujemo kako je Allah subhana ve taala sam sebe opisao potvrđujemo ono što on sam sebi potvrdio onako bilo da je to u Kur'anu dakle njegovim govorom Ili na jeziku svoga poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kako je to rekao, shvatio Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kako priliči i dolikuje njegovoj plemenitoj dakle, uzvišenosti i njegovoj veličanstvenosti, jer je on, subhanahu ta'ala, jedan jedini i jedinstven, bez negiranja ti svojstava i bez ulaženja u kakvoću. Dakle, nigdje nema upoređivanja, međutim, dođu određeni ljudi i onda... Lažu i jako su ove stvari izuzetno vidljive u knjigama Ahlu sunneta velj Ali neko ima, je onaj za cilj da što više šouihi, dakle da što više onaj pokaže ružno, uh, oskrnavi i pokaže ružnu sliku Ahlu sunneta velj da na ovaj način vjeruje Allah Pantala. ta'ala. Jer o njima, kad se kaže o njima, istina njih boli da negiraju Allaha subhanahu wa ta'ala sposobnost, da kažu da Allah subhanahu wa ta'ala subda. Allah subhanahu wa ta'ala ka'al Rahman wa 'ala al-Arshi i milostiliki koji se iznad arša zdigo. Subhanahu wa ta'ala kako priliči, doliku je stvoritelju u džennetu i gospodaru da je iznad svih svojih robova dođu kažu ne, on je svuda oko nas i slično. I onda, ka, i onda kažeš kako ne mogu možda bude svuda kad je ona ima ih prljavih mjesta i ovakvih i onakvih. Da Allah subhanahu wa bude svuda kako, na koji način. I onda ni boli ta činjenica u koju oni vjeruju, u koju oni pozivaju, koju oni potvrđuju, koju oni pojašnjavaju, šarhuju, komentarišu, razlažu i obrazlažu i krivo im zbog toga što je to kontradiktorno i nelogično saki domehli suneta valjamata i onda šta ćemo kako ćemo da ovu našu zabludu i nelogičnost i ovo kako da skinemo jel onaj oči i onaj i uši i razum razumni ljudi koji ovo gledaju i koji stvarno vide ovu nelogičnost Kaže, evo eh, onda ćemo da obtužimo ahlu sunne da oni govore da Allah subhanahu wa ta'ala ima tijelo poput ljudskog tijela i slično. Dokle ideje ta pokvarenost i, ta, i to sijanje onaj ne reda i slično, iako ahlu sunne apsolutno u svim knjigama znači govori ne, Allah subhanahu wa ta'ala ne upoređujemo, međutim prihvatamo stvari onako kako je on rekao i onaj potvrđujemo ono što je on sam sebi potvrdio subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, la yus'elu bi vođhi illahi illa l'đenne. Dakle, ne, uh, ne traži se, kaže poslanik, s.a.v. u hadisu ko džabira, a prenosi ga, bileži ga imame Bu Davud, ne traži se od Allaha, subhano tala, ta njegovim licem osim džennet. Osim džennet. Dakle, kaže, islamski učinjaci, ne treba da tražiš stvari, ne znam, od ovo dunja Lučki do bara, ne znam, ime je tak, auto i slično. Molim te, gospodar, moj, tvojim licem, daj mi, ne znam, gdje je klasu i slično. Znači, spominješ Allahovo subhanahu wa ta'ala lice, Allah subhanahu wa ta'ala je najuzvišeniji stvoritelj i tražiš nešto što je min, znači, ha, dunja što će za, ne znam, 10, 15, 50 godina, neće da vrijedi ništa. Neće da vrijedi ništa. I bit će dostupno i ovome i onome. Ko što su nekad neke stvari bile pojam, nama su danas te stvari dostupne, ima ih i onaj koji je imućan i onaj koji nije. Znači, to je dunjaluk. I da dođe čovjek da, stvari, da traži stvari koje su haqira, koje su ništavne, sa Allahovim, subhanahu ta'ala, uzvišenim licem. Pa kaže sami sključenjaci zbog toga, od edeba prema uzvišenom gospodaru i čistog teuhida, doživljavanja, Allahovog, subhanahu wa ta'ala, bića jeste da ga veličaš i slaviš i da ne koristiš u dovi Allahovog, subhanahu wa ta'ala, lice da tražiš nešto drugo mimo džennetul firdeus, mimo džennetul firdeus. Ovdje ćemo stati cijenjena na molim Allah subhanahu wa ta'ala, da primi i od nas i od vas i molim ga subhanahu wa ta'ala, da budemo od iskrenih istinskih monoteista muvahida i molim ga Jelle Fil da budemo od onih koji istinski slijede poslanika sallallahu alaihi wa sallam, rade, svataju ovu vjeru kako ju je shvatio i prenio i činio i praktikovao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alemin, sallallahu alaihi wa sallam, an an an an an an